Ma 2019. február 22 ike van, és péntek, ami azt jelenti, hogy egy hét múlva, miután nincsen szökvé, már már március lesz. A jövő hét az úgy alakul, hogy hétfőn nem lesz élőlebonyolításuk egyfejedcsik, kedden nagyjából 35 ig vagyok, miután egy héten több napot nem akarok kihagyni, így aztán szerdán lesz élőlebonyolításuk egyfejedcsik, mint a csütörtökön és pénteken is. Tehát a jövő héten egyedül hétfőn nem lesz élő lebonyolítások a és kedden pedig nem fog tovább tartani, mint 3-4-9 hétfőn 25-én Cézár és Gíza napján nagyon messzire jött ember is lesz az Aquarium Klub volt lokájában, bakácsal, önökkel és velem este fél nyolc órától, ez tehát a jövő hétnek a programja.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 az péntekre esik, tehát a 11. héten pénteken nincsen érő lebonyolításuk egy Hogy a 18. hét az hogy alakul, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a 25. hét hozzá minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Tehát a március 25-ei héten nagy valószínűséggel csak pénteken lesz élő isor. A nagy valószínűség az arra vonatkozik, hogy pinteken sem biztos. Hétfőn kedveszedem és sütörtökön egészen biztos, hogy nem lesz élő lebonyolítású Oké, okay, és aztán már jön április. A jövő héten tehát hétfőn nem lesz élő lebonyolításuk este viszont, tehát 25-én este nagyon messzire jött ebben lesz az akvárium klub volt lokájában, és a tervezettel szemben szerdán lesz élő lebonyolításuk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 made your bed 9 perc múlott reggel 7 óra nulla hat egy és nulla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 Ne felejtsék, hétfőn nincs élő lebonyolításuk, egy este viszont van, nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában, ez 25-e hétfő, Géza és Cézár napja. 10 perc múlva 7 óra. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth hát, ha megengeded a kelfé ancsalódat, egy kötelező házi feladat miatt nem az alelnökszíni filmet meg kell nézni mindenkinek, mert ez valami döbbenet. Minimum 5-ös kádiat fog kapni hétvégén, ezt megmerem jósolni. Már a nagydobács is óriási volt, biztos emlékszel még erre a filmre, amit a, a, az ingatlan Panamáka, megval a, a 2008-as világválságról szólt, az amerikai válságról. De ez a film egy fantasztikus. Ez a hatalma mechanizmusával, hogy ezt beszámolt, szóval, no, döbben. Ugye neked is ez a vélemények, láttad te is. Érdekes volt. Három perc múlva lesz, 418. 0614890999 és 0636771161, már csak néhány másodpercig. Filipov Navracsics karácsony bácskai, hétfőn nincs élő lebonyolításuk, egy fejáncsi, este viszont van nagyon messziről jött ember az akváriumtól voltokájában. A jövő héten, aztán a további napokban van egy fejáncsi, kedden ugyancsak 3-et 9 vagy valamivel hamarabb. Bárki, Bármivel, nulla egy, és nulla hét, egy, hat, egy először. Zárj last train and I'll meet you at the station. You can be here by cause I've your reservation, don't be slow. I'm jó reggelt! Jó, regg... Halló, jó reggelt! A, volt egy önáltal teljesen korrektan megszakított beszélgetés ö, ö, Sárosdi Dililla Marton László témába. ezt lehet felmelegíteni? Figyelek! Oké! Okay. Ott szakította meg a beszélgetést, hogy ö, a, kérdezte ön tőlem, hogy én beperelek-e mindenkit, akivel haragon van, vagy nem tudom.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 Mi az, hogy utalérni érted. a. Hát a Tatra, hát, hogy nagyjából ugyanazt szoktam mondani, mindig ilyenkor. minden a... mondom. De mi az, hogy utalérne a nyugatot? Hát euh, én ezzel a, a diskurzusra szemben levelom őszintén, hogy kicsit bizalmatlan vagyok. Ez a, ez a rendszerváltásnak a diskurzusa, ami a felz, felzárt, vagy a modernizált, úgynevezett modernizációs teóriának a jegyében született, és nagyjából azt mondja, hogy a nyugat az egy olyan minta,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 Nem tudom, nem lenne faji megkülönböztetés a akkor nem lenne, vagy alacsonyabb lenne a nők és férfiak és nagyjából minden teljes folyam, nagyjából ez az elképzelés lényeg, hogyha egy kicsit inkorrektál el. Oké, okay, az képzelés. ember néha velem gyakrabban fordul elő, mással lehet, hogy egyáltalán sohasem. Állandóan az az érzése, hogy nem csökken a székes való távolsága, pedig odatart. tart. Mm. E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 Hát erre nagyon-nagyon sokféle szakember nagyon-nagyon sokféle azt, adna, én azt mondanám, hogy ugye ez nagyjából óta a kérdés egyáltalán, hogy mi a távolság mérete, tehát a meg ezt a szétsinyét nyitják meg, ezt a vitát. Szerintem eléggé közel jutottunk nagyon-nagyon sok szempontból a monarchiának a végére, ami azt illeti.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 szülem lett a Magyarországra, akik beutazták például Európát, és ugye akkoriban főként Nagy-Britamian volt a fő. Én ezt értem, de ez egyes emberekre vonatkozik, a nemzet összes tagja ugyanezt nem tudja megélni. Hát ugye, ugye ezek az egyes emberek, aztán ez már, ez már egy nagyon mélyreható kérdés, de kialakítanak egy olyan, egy olyan közbeszédet, ami aztán viszonylási mintává válik, ami szerintem egyébként nagyon viccesen mutatkozott meg a most a munkatörvénykönyvével kapcsolatos tüntetésekben, ahol sejthető, hogy európai múltiknak a kielégítésére született a munkásokokat korlátozó törvénymódosítás, és közben a tüntetéseken mi vagyunk Európa távlákat nyújtogattak az égbe. Tehát de ilyen furcsa ellentmondásokban tud megnyilvánulni ennek az egész utopisztikus beszélvódnak a, a visszássága vagy furcsasága. De a, bocsánat, a, lényeg, a lényeg az az, hogy kialakulnak ilyen beszédmódok, amik aztán ilyen alaptételé válnak a...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 éjféltől öt óráig ne közlekedjenek repülőgépek, és az jutott az eszembe, de ez most egy nagyon blikkes ilyen termékmegjelenítést hallottak, de lehet borsos, tehát valamilyen ilyen bulvár megközelítés, hogy, hogy hát azért ebben van valami, amiben azt hiszem meg fogjuk haladni nyugatot. Na most, most teljesen készületlenül szóval értél, tehát nem tudom, hogy hol van. Biztos a tarvós el mondani, hogy Európában 14 országban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 És akkor a következő lehet, hogy a se fognak járni éjszaka, mint ezen a belét, vagy a te életedet is meg fogják könnyíteni, mert a hatos és a négyes villamos se fog járni, hiszen elmondták, hogy olyan terhelésnek van kitéve az a nagykörút, hogy azért kell állandóan cserélni a villamosineket. beleért vagy van egy pár város még, ahol gyakran közlekednek villamosok, és nem tudom, hogy ilyen gyakran cserélik-e a villamosineket, de akkor neked is csendesebb lesz az éjszakát. Hát ennek nagyon nem fogok érülni, Szerintem a városban az egyik legjobb dolog az, hogy az északai közlekedés az meg lehet, isteni, jól megoldott. De hát jó, hát nem az én szóazatomra megy a tájézás. Szerinted, hogyha lezajlik az uniós választás, és vége lesz a helyhatósági vagy önkormányzati választásnak, akkor lesz átmeneti csönd? Hát én ebben, én ebben mindig szeptikus vagyok.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 Bilányos, hát, hát ismerem ezt az érzést, azt tudod, hogy én is többször váltottam már pályát, részben ilyen okból is. Hát remélem, hogy nem. Egyrészt remélem, hogy októberi kitartás ezt remélem, hogy nem október lesz a vége, de hát ezt, ezt majd úgyis megvágyjuk. Nálad hogy alakultak ezek a telített időszakok? Hát nagy, nagyjából jól leírtad az én akkori érzéseimet, hogy ö, unalmas, kiábrándító hány ingerket, ö, nem vagyok alkalmas nem akarom csinálni.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 Jó reggelt, János vagyok, lehet? Tele vagyok kérdéssel. Figyeljen, a fi, na, ön nem mindig hallgatja a műsor, így aztán nem tudja, a Filipovval hagytam, abban ön előtt mindig a Filipovval beszélgettek, vagy legalábbis általában, és a betelefonált egy hallgató.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 Jó ember, férfi ember, látja ez milyen rasszizmus, a jó ember az sohasem szokott nő lenni, és a bagyar nyelvben, és azt mondta erre a jó ember, azt mondja, néze nézze nekem iratok kellenének. És akkor arra Irat gondoltam, hogy iratok, iratok, igen, iratok, iratok, aha. hogy mire gondolhat. De az úgy nagyjából mutatja, hogy mi van a fejekben. Aha, aha. Hát ez egy érdekes dolog, mert iratok olyan értelemben, hogy igen, mert ennek van egy olyan legális, hogy egy fehér változata, hogy iratok az az előterjesztések, tehát azért nem pletykák kellene neki, hanem akkor tények, hogy ezek tények vannak, vagy van egy szürke vagy fekete változata az iratok, miszerint a, a konspirációs ülési jegyzőkönyvei. Kellenek, ahol a soros, meg a Jukker, meg a nem tudom, ki sorra megbeszélték, hogy akkor ez most egy Nem tudom, mire gondolt a hallgató. Én nagyjából azt látom, mint a, a kiállításokon, hogy ilyen padokat kéne elhelyezni a soros plakáttal szemben, az emberek leülnének és beszélgetnének a plakáttal. Hozzá tévő. Hatásos plakát, akkor egy hatásos plakát, ugye? Minden azt mondja. Nem feltétlenül, hanem azért, mert valami olyan közönség igényt elégítenek ki, miközben egyébként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 Ezt akartam mondani, most én centiben nem tudom kimérni. Ezek mind olyan dolgok, amelyek, ugye a kötelező kótaról mi is többször beszéltünk. Tehát a kötelező kóta valóban volt egy ilyen javaslat az Európai Bizottság részéről 2016-ban, idestóval lassan három éve, amely gyakorlatilag elhalt. Ezt többször el is mondtam, nem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 Ezt lehet sajnálkozó hangból, lehet mondani, de az az igazság, de Amikor az Index és a Magyar Hírlap munkatársa a Hír TV ben szöges ellentétesen fogalmaz a Frontexről, hogy az egyébként hogyan tudna határvédelmek fölé nőni,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 vagy a másik pártnak a programpontjairól azért ilyen erősen eltúlzott viták folynak. Oké, okay, hát, akkor azt kérdezem, kérdezem hogy az választási... Európai Unióban a Timmermans, vagy a Juncker, vagy bárki másnak a felháborodás az egy műfelháborodás? Nem, nem. Nem műfelháborodás. Nem, nem, nem. nem, nem, nem, hát, nem, nem tényleg ez De ők akkor kampány... mi veszik komolyan? A miért egy Választási kampányban mindenki mindent komolyan vesz. Timmermans a szocialisták csúcsjelődje. Ez azt jelenti, hogyha a szocialisták relatíve többséget szereznek az Európai Parlamentben, azaz ők végeznek az első helyen, akkor ő lesz az Európai Bizottság elnöke. Na most nyilvánvalóan a, ő eleve érzékeny reagál, Jean-Claude Juncker pedig egy hivatalban lévő, a bizottságban a hivatalban lévő elnöke, és nem mellesleg az ő arska szerepe, a sorosgyi egy mellett itt a budapesti és Magyarország egyik helyén a, a plakátokon. Persze érzékeny a reagálnak, de egyébként ettől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 Ha pedig azt mondom, hogy szó sincs ki erről, akkor ismét jön majd valamelyik pártnak valamelyik elnöke, vagy esetleg miniszterelnök helyetese, és lehazárul a Jó, De a bizottság de mégis megszólal ez ügyben, és a bizottság ez ügyben véleményt formál, akkor a bizottság tagjai miért nem formálhatnak véleményt? véleményt? Nem magánvéleményt. Elmondhatom a bizottság hivatalos álláspontját. De ezt tettem néhányszor már ez alkalommal, és abból mindig az lett, itt Magyarországon, én az is eladta magát Brüsszelnek, és hogy hazáról. Én most nem fogok ebbe a játékba belemenni. Pont egy választási kampány kellős közepén. Ért... Amikor ráadásul már kiáll a szakerem, rúgja az egészből. Hát talán éppen ezért lenne könnyebb. Nem, nem, nem. De Mi kötnek a... Tehát én most abban a helyzetben vagyok, amikor már leköszönőben vagyok... De mi köti inkább? Benzerén... Hogy mi köt? -e? Mi, hogy mi köt? Hát van egy mi mi köti inkább? Ugye, de... De mi az, hogy Hát, hogy most az uniós biztossága, vagy pedig a hazája iránti lojalitása. Hát ebben nem kétséges, hogy a hazám iránti lojalitás az erősebb. Hát az ember a hazáját jobban szereti, mint egy intézmény. egy jogilag én a bizottsághoz vagyok kötve. Sosem erült az, hogy lemondjon emiatt. jött, Hogy képtelen helyzet állítják ön személyesen? Hogy egész de, de de ma... ha, már, ha már egyszer visszavonultam teljesen, akkor elmondom, hogy a pályám során hányszor merít fel az, hogy, hogy lemondjak, és hogy hányszor nem történt meg valamilyen ok. Én ezt értem, de önt de facto lehetett le helyzetbe hozzá. Abban vagyok, így van. Na, de az ember nem szeret négy évben vagy öt éven keresztül lehetett le helyzetbe lenni? Nem Még sem. akkor sem, hogyha közben tud pozitív dolgokat csinálni. Igen, nem szeret, de... Önnel felmossák itthon a padlót, amihez ön ebben a formában nincs hozzászokva? Hát azt nem mondanám, hogy nem vagyok hozzászokva, hogy itt tekintünk az elmúlt tizen... Oké, de ilyen mértében Már, még sose de... volt felmosóra, mint most. De, voltam. Majd Mi? elmondom. Ezt, hát, most most, tehát most nem, ez még nem az, amíg aktív pályán vagyok, és bármilyen szempontból is aktív politikus vagyok, Addig még nem fogom Ag Aggódom a zománca Kódni miatt, de... tudja? Aha, mert? Hát mert hogyha az zománc megsérül, akkor az alváz elkezd rozsdásodni. Tehát nem jó, ha az zománc sérül. De most miért, miért ebben a kampányban? Nem, a nem kampányban? ebben a kampányban, én most már az egészet egybe Persze. Hát a témát váltottunk. Nem váltottunk témát, összeadtam a részleteket. Méltatlannak érzem a szituációt. Köszönöm, nem tudok csinálni, ez van. <gül> Igen, hát azért az ember nagyon sokszor, ha izzat, akkor megmosakodhat, ruhát cserél. Azt kérdezem öntől, hogy megjelent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 Hát ami egyébként érthető, hogyha egy valaki üzletember egy európai cégnél, vagy akár egy belga cégnél, vagyunk a, legre, a leginkább egy képviselt országnál, akkor nem valószínű, hogy az Európai Unió oktatási, és biztos, és biztos és biztosának a tevékenysége iránt érdeklődne. Tehát azért ezt én nem várom el. Egyébként nem véltem már azért, a Veszteger ki első helyen, nem az kiváló biztos, tehát nem azt vitatom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 a, a jogalkotási feladat mondjuk, és inkább az együttműködés a fontos, és nem lehet egy, egy, olyan, egy olyan biztosan összehasonlítani, mint egy fráztíben aki a bizottság első elnök helyettese, emberi jogi kérdésekkel foglalkozik, és, nem tudom is rá, és, és sokkal szélesebb és és egyébként az esetben jogalkotási feladata is lehet. Tehát nehezen összehasonlító területek, mert más, mint a, egy országban a minisztereknek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 Az önök javadalmazása az fix, tehát kiindulva még azért régi emlékeimből önöket jutalmazni annak alapján, nem. hogy milyen. Tett, tehát olyan nincsen. Ez nem létezik. Nem nincs nincs.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 vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan idézni de majd a hallgatók közül nyilván valaki be tudja tudni ezt és is. Jó, én idősebb vagyok a... önnyel, persze nem feltétlen vagyok okosabb is, ezeknek a történetnek a személyiség romboló hatását én azért egy tízes skálán, a kettes fölött szoktam értékelni. Azért ezek nem vicces dolgok.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 Ígéretemnek megfelelően befejezzük az előző beszélgetést, az EU-val megvalósul törekvésünk ugye ez az, az azonnalinak írt uh, uh, írása, most azon gondolkodtam, mondjam azt, hogy szöszened, akkor biztos úgy tűnik, mintha abban leértékeltem volna, úgyhogy nem mondtam azt, hogy szöszened. Um, azt kérdezem Öntől, hogy ott van a fejében az a Veszprém, amely majd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 Kulturális fővárosi körnél is mi fontosnak tartottuk, hogy ezt mondjuk szürelmet kérek, hogy amit a polgármesterről mond, arról itt az eszembe, hogy beszélgettünk a mit ról és Oberfang Pál azt nyilatkozta, hogy megkérdezte a polgármester véleményét, ugye a veszprémi színházat illetően, hogy ott Martó László rendezhette, és ezzel kapcsolatban a polgármester korrigálással élt, és azt mondta, hogy ő eddig se szólt bele a veszprémi színház munkájába, Ez, ezután se fog beleszólni, megnézi az előadást, de az, hogy őt az számára idegen, mert ő, mint polgármester, nem gondolja azt, hogy neki meg kéne határozni a Veszprémi Színház programját. Ezt én is furcsával olvastam egyébként, mert most ez reálisan. mi ez, amikor egy színvázikazgató eldönt egy előadás, hogy utána azt mondja, hogy de hát a polgármester azt mondta, hogy ez a Hát ez a szolgalélek. Nem tudom, fogalmazunk úgy, hogy pontotban, vagy nem tudom, mindegy. Na, tehát a lényeg az, hogy, hogy a polgármesterrel nekünk ez egy, most idestől több, mint egy évtizedes törekvésünk, ami tágabban megfogalmazva,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 de mondjuk egy -e 40-60 arányban azért a nemzeti költségek is általában. Pécsnél talán még több is volt ennek. És község. mit fog felmutatni? Melyezést? -e. Azt, hogy, hogy a városi növekedési modell alapja lehet a kultúra és kreatív ipar, és a tudási ipar is. Tehát az egyetem, a kultúra, a kreativitás, ez, ez lehet gazdaságot mozgató, helyi gazdaságot mozgató tényező is, ami persze egy így, de modellt, sikeres modellt Magyarországon még nem láttam ez ügyben, Európában láttam már, Olaszországban és Franciaországban is vannak olyan városok. Egyébként tipikusan ezek a, a népességhez viszonyítva mondjuk úgy, hogy közepes, közepes, nagyságú, vagy nagyközepes nagyságú városok. Ugye beszélünk maga 65. lakosával európai mértékben egy kisváros, magyar mértékben egy közepes város. És azt próbálnánk.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 vagy a közelebbi Ázsiához, vagy a távolabbi Ázsiához. És én ebben nem hiszek, és, és én ez nagyon veszélyes alternatív fóvatok mindent alkalommal. Köszönöm a rendelkezésre állást, nem volt túl vidám beszélgetés jövő hét. Igen, vagyok. Köszönöm, köszönöm. viszont hallásra. Kellemesség végezni. Viszont kívánom. Önök Navracsi Tibort hallottak. Rekamé, reklám következik.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 Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. pápa június elej csíksomjói látogatása idején csak nem 2000 szállás helyet biztosít a földre érkező zarándokoknak Sepsi Szent György, írja a Transindex. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ingyenes szállást tudnak felajánlani a sportlétesítményekben és tanügyi intézményekben. Az önkormányzat várja az újabb ötleteket a zarándokok elszállásolására, illetve arra kéri a sepsi szentgyörgyieket, hogy segítsenek a zarándokoknak ingyenes szálláshelyek felajánlásával, mutassanak példát vendégszeretetből. A jövő héten Hanoiban tartandó csúcs találkozó után újabb egyeztetésen gondolkozik Kim Jong-un és a korei vezetővel Donald Trump. Az amerikai elnök ezt közölte újságírókkal a Fehérház ovális irodájában, a Sebastian Kurz osztrák kancellárral tartott tárgyalásai előtt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Észak-Koreának lépnie kell az atomfegyvermentesítés érdekében. Az Egyesült Államok elnöke derülátóan nyilatkozott a február 27-én és 28-án tartandó csúcs találkozóval kapcsolatban. Donald Trump megerősítette, hogy az Észak-Korea elleni szankciók érvényben maradnak. Az idők szavának engedve márciustól emojikat is tehetnek, az autójuk rendszám táblájára az ausztrál lakosok, számodve a hatóságok döntéséről több külföldi lap. Az emojik azok a kis hangulatjelek, például a mosolygó arcocska, amelyek a digitális világból szabadultak ki. Bizonyos korlátozások azonban lesznek. Egyrészt a smilikat csak dekorációs célra lehet rátenni a táblára, vagyis a számokat és a betűket meg kell hagyni, másrészt pedig nem minden tagállamra érvényes az engedély, csak Queenslandben élőkörülhetnek ennek.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 az előtt már a, nem tudom más mondani, mint a lakai média már, már mentette a képet, és ezért az ez engem olyan szempontból mennyugtat, hogy, hogy valószínűleg nincs olyan másodperc, amit a szegelős közöttek van, erre vastagon dokumentálva, ez, ez nem értem a törődést. Hát, hát nyilván ez ezzel jár csak a lépték, az mindig egy kicsit meg le.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 Nem, ez, ez, ez, ez, ez különösebben... Tehát nem örülök annak, hogy... Tehát a, létezik az, ez, hogy most adott esetben, ha leköpnek, a szó fizika értelmében nem feltétlen, de akár úgy, akkor nem veszed észre, mert kampányidőszakban az ember a leköpés nem vesz észre? Hát nézd, idején még nem fanyultak a dolgok, pedig én ugye nap mint nap. Ö, ö, Tömegközlekedem, meg meg, megyek a városba, de, de, de mondjuk azt, hogy a Robi így működik, ezt hogy mondjam én ezt már beharasztam, közszereplő vagyok, ez nem számít. De ugye a Robi most a a nálam sokkal támadta az Áves Cibort, aki nekem egyébként ugye régi, hogy mondjam, céhes munkatársam, abban értem, hogy külön intézeteknél, de hát együtt töltöttünk egy egy kb 10 évet.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 és ennek a felelősségnek a tudatában volt a, hogy mondjam, a, a, a. amit én ezt a szakmát volt ennek volt egy, volt egy respektja, ami ma már rohadtul nincs, és az a, az a néhány mohikán, például a Hambandi, meg az Ávec, meg mások, akik, akik, akik tartják ezeket a, ezeket a magas erkölcsi mértéket ebben a politikailag teljesen másfélképpen működő világban.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 és felett, ez az izé. Teljesen jogosan, mit mondasz. Szerintem ez egy, inkább egy politikai mint egy valós közgazdasági dolog. Nyilván időnként ülésezik. Én, én azt tartom életszerűdnek, hogy a kormány, és erről van információm, de is, hogy mondjam, messze nem hivatalos, hogy a kormányüléseken, ahol vannak Budapest napi rendi pontok, azokon van vita a kormány és a Budapest vagy, vagy beszélgetés, vagy nem tudom micsoda, tehát azon ott van a a főváros képviselője, maga a főpolgármester, gondolom én, de hát ezt se tudom, és akkor ott... ott. A, Jó, de amíg a fővárosi közgyűlésben, van... közgyűlésben vitába tudsz szállni egyedül vagy társaiddal a költségvetés kapcsán, ugyanez a lehetőséged a közfejlesztések tanácsának tevékenységével kapcsolatosan, nincs meg? Nincs, nincs, nincs. Hát nyilván ez arra van föntartva, hogy az a nagyfiúk játszótere... És te kisfiú vagy. Igen, igen, és mindenki. Tudod, hogy ezt minden kapcsán kérdezem? Tehát ez egy elvileg jelentősége, de van gyakorlati jelentősége. Annél, hogy vizsgáztatnálak, tudsz róla, hogy a csütörtöki ülésen mi volt az egyik legfontosabb téma? Azt se tudtam, hogy volt csütörtöki ülés. Na látod, hát ezért is érdemes olyan beszélgetni. Kérlek szépen, a repülőgépek okozta zajszennyezés, amely valahogy hirtelen nagyon fontos lett, szeretném, ha tudnád, hogy én erről. Ugi a 18. kelet rendszeresen beszélgetek. Ő időnként szóba szokta hozni azt, hogy zugló és a 18. kelet zajszennyezése minőségileg más. Én igyekszem ezt azért valamelyest oldani, mondván, hogy ebből ne legyen valami konfliktus, hogy kinek van nagyon zajszennyezés és ezzel a sajtó megfelelően foglalkozik-e vagy sem. Bár e tekintetben Ugi Attila egy múltkori indexcik kapcsán súlyosan sértve éreztem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 szerzői jog, de, de ezt az uglói képviselő testület indítványozta, amit tettem, tavaly novemberben, és ebben az időben mi a kormányt elkezdtük bombázni. Egyébként ugye az első... Ez reális? Azonban, a... Hát itt szerintem reális, hát most menne lehetne reális. Hát az a baj, az a baj, ugye van egy nyomorult, már bocsánat, van egy koncepciós szerződés. 2006-ban az állam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 hogy mit vállalt az állam, hogy milyen típusú repülési részeszabályok vannak. Lehet, hogy ez a koncepció kizárja ezt a, ezt a tiltást, de lehet, hogy nem. Az biztos, hogy jelenleg van egy szabályozás, ami alapján ebben az időszakban 6 gép szállhat le, és ennek a sokszorosat száll le, mert kijátszák a szabályokat. Azon a bizonyos megbeszélésem, amiről az Index tudósított, és ahol valóban nekem is furcsa volt, őt őt őszintén mondom, hogy az ott lévő politikusok közül csak az én, én, én, én lettem megemlítve ebben a székben, ami, aminek a történetét én nem ismerem. Lehet, hogy a sajtos kollégáim nagyon ügyesek voltak és ezzel össze, Nem tudom, tehát tényleg ezt, ezt nem tudom, ezt, ezt joggal kérdőlezheti meg bárki. Az biztos, hogy, hogy itt én ezt a kérdést föltettem egyszer udvariasan, egyszer udvariatlanul, és senki nem válaszolt arra, hogy mi a tökömet már bocsánat kell csinálni annak érdekében, hogy ezt az alapvetően pontos szabályt, amit pofátlan módon kiátszanak a, a légitársaságok, mert behazudják azt menetrend szerint, hogy odaérnek 23 óra 59-kor, és mindenki tudja, hogy nem lesznek ott 23 óra 59-kor, és éppen ezért éjfél és 5 óra között pontosan 6-szor a forgalom zajlik, mint amely nyitván jelenlegi jogszabályok megengednek. Tehát az első lépés az, ez meg kéne tartani. A másik lépés az lehetne, hogy tovább megyünk ebben, és teljes léktél zárva. Egyébként a legtöbb városi repülőtérnél ez így működik,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 mert én nem, akarok, nem értek ehhez, csak tudom azt, hogy ez minden szakértő szerint lehetséges célkét és ezt a főpolgármester út ennek mondta, és ezzel nagyon egyetértek, és örülök, hogy ez elhangzott. És ami pedig a 18. kerület kontra az zugló ügye. Én készséggel ismerem, hogy a 18. kerületet sokkal mélyebben sújtja ez a probléma,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 Lesz-e Zuglóban helyi történet, egy gyűjtemény és kiállító hely, Ezt, e, még történelmi ilyet, vagy, vagy még megválaszolatlan kérdés volt? 18-án aztán volt egy közgyűlés, hogyan döntött ez ügyben a közgyűlés? Hát a szürreális volt, a Zuglói az közgyűlés, azért volt szürreális, de minden azért volt szürreális, mert soha még ilyen kevés napi rendi pontunk nem volt, és soha még ilyen hosszú testületű ülésünk sem volt. Tehát olyan témákon ment hosszú vita, amelyekről én azt gondoltam, hogy lehet, hogy még nem is fognak az emberek hozzá szólni. Nyilván demokrácia van szóljanak hozzá, nem azt mondom, csak ez egy kicsit nekem furcsa volt. Itt ez a helytérleten egy kapcsolatos dolog, ez egy nagyon, hát hogy mondjam, szintén ez is túl sok érzelem mentem be bele. Rész van azért, mert a bármely képviselő, aki nyújtotta be ezt az indítványt, ő azért nem, hogy mondjam, szereti a, a, a, a, az ügyeket a saját interpretációjában előadni, mondjuk úgy. És Zoglóban az a helyzet, hogy Zoglóban van egy nagyon komoly helytörténeti munka. Van egy komoly helytörténeti gyűjtemény, és ennek e, van egy komoly, viszonylag komoly e, e, kiállító, e, e, hogy is mondjam, sok kiállítást szerveznek a, az ezzel foglalkozó cselepes nonprofit profit Kft. munkatársai, amelyek jó kiállítások, most éppen a PECSA múltjáról lesz egy kiállítás, és, korábban, és folyamatosan vannak ilyen helytörténeti kiállítások.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 hogy ezt a lokálpatrióta öntudatot erősítendő kell, egy állandó kiállító hely, az aminek ez a funkciója, és nem egy osztott funkcióban működik, tehát mondjuk a Cserepesházban vagy a civilházban vannak kiállításaink, hanem van egy hely, ami kifejezni erről szól, ezt én is fontosnak érzem, csak nem becsülném le azt a munkát, amit a Somodai József egy gyűjtemény kollégáit csinálnak. Várnai László az összekötő személy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 még több idő kell azt, hogy váljon, mert a, a, a várostigetben kevesebb bevételünk van. Én most ezt nem akarom minősíteni, hogy jó dolog vagy rossz dolog, hogy a várostigetben ingyen lehet parkolni a hétvégén. Az biztos, hogy zuglónak ez pénzügyi szempontból rossz. És akkor még egy dolgot szerettem volna ezt hozzátenni. Én nem tudom, mert nem tisztem megítélni azt, hogy a Perencváros kapcsán elhangzott vádak vagy félelmek, azok mennyire jogosak, mennyire nem. Azt tudom csak mondani hogy csak is kizárólag zuglóban vannak olyan automaták, amelyek automatikusan választ adnak erre a mert ott azonnali idejű információk mennek be a központi rendszerbe, hogy mennyi pénz van az automatában, hányan fizettek így, hányan fizettek új. Tehát, hogy magyarán az zuglói rendszer ilyen szentom a legtranszparensabb rendszer, egy drágák az automaták, de mondjuk nem sokkal drágábbak, mint ő, Csak a az, csak ugye felvetődött az a kérdés is, hogy egyáltalán ebben a mai informatikai helyzetben szükség van -e ezekre, miközben telefonfülkéket sem rendelnek meg. Hát Jó, de meg azt tudom mondani, hogy a fővárosi rendelet előírja azt, hogy 50 mételeként kell egy automata. Okay. Most én én, én vezetim, meg szintén nem ezzel... szól a film. Okay. Okay. Okay. Igen, igen. Okay. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást, egy kerek hét múlva szent találkozunk. Kelemes Köszönöm. hétvégét, szia! Karácsony Gergelyet hallották. Susszanok egyet, addig telefonálhatnak. Fél Elmondom még egyszer. A jövő héten hétfőn nincs élő lebonyolításuk de este nagyon messzire jött ember van, az Aquarium klub volt lokájában, Bakás Filipov önök meg én, ez 25-én, 26-án nem tart tovább a Kejfe mint 359 a korábbiakkal szemben szerdán csütörtökön és pénteken lesz élő lebonyolítású keyfe Jancsi, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.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 Bárki? A cake and flowers ordered special And frisbee had a speech prepared And the little box that held a watch with this inscription To Mr. Webster with recall. Úgy tűnik kielégítő volt a hiszen senki nem telefonált, vagy legalábbis kérdéseket nem vetett fel, reflexiókat sem. Then came the telegram és először. Hi. Jó reggelt. Üdvözlök, az nem lenne normális, ami Amsterdamban is van, hogy nincs pénzes parkolóra, hogy akkor kim volt meg kell kérjek egy helyi lakost, hogy az ő kártyával befizette az én díjamat oda, a neki Euróba. Azért nálunk nincs mindenkinek, vagy mobiltelefonja, vagy nincs bankkártyája, vagy 115 forintos. De ez kiderült, le, hogy eléri a fővárosi önkormányzat rendelete. 0614890999 és egy másodszor.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 Jó reggelt. lát? Akkor vágjunk bele, um, nem tudom, meddig fogunk eljutni.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 ezek a film alapján általában decemberben cserélődtek le, de ha most elfelejtjük a decembert, akkor végül is a FEV-9ZRT dönthetett volna egyszer úgy, hogy nem külső céggel, céghálózattal, hanem egy olyan módon működik, amely kizárólag önkormányzaton belül tartja ezt az izét. Hát megerősen korlátozottan dönthetett volna róla. Tehát a, a bizonyos tevékenységekre melyik alvállalkozó vesz igénybe, Hát a, a Jól beszél, az azt kérdezem, a... kérdezem hogy szükséges-e alvállalkozó? Tehát nem lehet-e maga az önkormányzat a vállalkozó és az alvállalkozó egyúttal? Hát sarkítva a lakásügyi előadó is végezhet parkolás ellenőrzést. De nem aztán, végez. De nem biztos. Hát nem végez, igen. Ez szükségszerű-e a... külső cégeket alkalmazni a parkoltatásban, függetlenül hogy ez máshol is így van? Nem szükséges. nem szükséges. Azt kérdezem Öntől, hogy az önkormányzat felelőssége meddig terjed a parkolást tekintve, illetőleg magának a FEV9 Zértének milyen felelőssége van az általa alkalmazott a vele szerződött partnerei tekintetében, ügyében, vonatkozásában részére pont? Most általános Nem nem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 adat, hogy ebből mennyi rendelkezik, 84 rendelkezik a TB automatával. Nem, nincs, nincs erre. Mennyire rá, zavaró adat. az egy parkolási rendszer fenntartása esetében, hogy négy különböző gép végzi ezt a tevékenységet? Minden bizonyal uh, zavaró lehet, de hát ezért vannak a ott levő kollégák, hogy ezt tudják egységesíteni a működés szempontjából, de a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 hogy micsoda bevételekre te, tegyen szert, hanem mert kényszerűség. Egyrészt e, törvény vonatkozik erre, másrészt meg e, szabályozni kell a forgalmat. lázd a kialakult e, helyzetet a városvigyedbe, amiből egyéb konfliktusok is. Azt kérdezem öntől, hogy nagyjából tudná-e számszerűsíteni azt, hogy a ff 9 által hány külső szerződött piaci szereplő lehet Ferencvárosban? A fev által egyetlen egy a vállalkozóban van hívják. A, Akkor a a Fair Fair part, hány jelet a... elnézést? Néhány. A film alapján néhány, ennek a sem, száma meghaladja néhány, a tizet. Hát, Összességében az elmúlt tíz év alatt elképzelhető, hogy megváltozott. Nem, összességében az ez azt mutatja, hogy már pedig ugye az a kérdés, hogy ezek a piaci szereplők, amelyek a ferparkkal vannak kapcsolatban, ezek miért engednék meg maguknak azt, hogy veszteségesen működjenek. Azok a szerződött partnerek, ez akikkel. A vállalkozásra igaz. Tesség, ez így igaz, csak éppen hát az önkor. Oké, rendben van, de amíg a piaci szereplők nyereséggel számolnak, addig maga a gazda nem számol nyereséggel. Ez a kettő van itt most éppen összehasonlítva. Lehet, hogy nem számol, de itt vannak a számok. 2011-től kezdve minden évben sikerült nyerességgel több esetben, tavaly is, meg idére vonatkozom is. Ha ezeket a számokat nézzük, amelyeket nem nézek egyenként, ezeket valaha vizsgálta-e NAV, állami számvevőszék fogalmam sincs, hogyha valami rosszul mondom, akkor nem tudom, kivizsgálhatná még? Tehát a talált... mindenképpen vizsgálhatja. Találtak de ebben bármit revőzős. az elmúlt 8 évben kivetni valót.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 ő van nekem ez éve, ez is, hogy egy 2011-es fővárosi rendelet. Egyekszem pillanatokon belül megtalálni, hogy ne húzzam sokáig az idő. Én várok. Igen. Tehát fővárosi rendelet az biztos. Maga az, hogy a távfelü... 2011-ben a 30 per 2010-es fővárosi közülési rendelet bankkártyák automaták beszedésre vonatkozó kötelezettségét automaták kötelezettséget kiszedte. Nyilván erről a film megfelelkezik. Ami a távfelügyeletnek az alkalmazását vagy figyelmen kívül hagyását illeti, ez az úgynevezett ISMAS rendszer szoftver, ez, ez micsoda?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 Hát erre különböző számítani, meg egyéb törvények vonatkoznak, hogy egy cégnek, így a Fair is milyen törvényben előbb kötelezettségei vannak az alvállalkozókkal kötött szerződésekben foglaltakra? ilyen pontosan ez, hogy... Azt értem, de ön tud-e arról, hogy a ferpark bármelyik szerződött partnerével felmondta, felmondta a kapcsolatát abból adódóan, hogy azok nem jogszabály szerűen jártak el? Hát... Emlékeim szerint volt ilyen. Volt ilyen, de most konkrétumot nem tudok mondani. Szerintem volt ilyen. Ugye akkor, amikor ilyen. meglehetősen. És, és, és nyilatkoztatni kell, biztos, hogy nyilatkoztatni kell a, a, a, a, a, a vállalkozókat, hogy fizete, törvényesen alkalmaz -e, és és. és, és. Jó, e ez ez ki jött volna a könyvizsgáló, a, a belső ellenőrzés, a.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 Hát igen, csak én nem vagyok benne biztos, hogy akik ott szerepelnek, azok, azokat még azok is fölismerik, akikről állítólag szól. De, nem csak, hogy ez van magát, így, hanem az, az sem biztos, kéne, hogy amit mondanak, az igaz. Tehát ez, ez, mind, ez mind igaz. Az meg, megrendezett is lehet, de most képzeljük el azt a helyzetet, amikor valamelyik al-al vállalkozónak fő kéne magát, aztán nem ismeri fel magát. Nem, mert e tekintetben Akkor a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 talános szabály. Hogyne volna, a számvilleteli törvény 105. szakasz első bekezdése szerint olvasom, minden gazdasági műveletről eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani, készíteni. Jó, vagy... Ma ma igen? Magyarul az már olyan beépített számoló berendezés kell, hogy működjön, amely az utólagos módosítás lehetőségét kizárva... Jó, akkor annak viszont nincs jelentőség, de. hogy van, aki videófelvételt készít, van, aki nem, ez nem már nem jogszabályi kötelezettség. Hát már is oda. Azt hogy az ürités folyamán, azt az üritő személynek egyébként ezt fel kell, hogy vegye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 a bedobott pénz mennyiségéről. A pénz a cseréje, akkor úgynevezett ürítő készített. De én pontosan ezt mondtam. De ez teljesen nyilvánvaló, ez vitám feláll. Én most nem erről beszéltem, hanem arról, hogy. Van kamera, vagy nincs kamera? Igen. Jó, ezeket a történeteket feldobja a film, de egyáltalán nem számolja. Az ellenőrzés. Oké, Azt kérdezem öntől, hogy miközben kiderül, hogy a sorszám nélküli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 Igen, tehát ugye ez a nagy koalíció szerepel is, is benne, és ugye az is benne, benne van, tehát a végén az egész Budapest besatírozódik a centrumparkoló által. A kérdés az, hogy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 Kötelezettség alól az adó, abban az esetben felsorolás C kezelő személyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti termék értékesítését, szolgáltatást nyújtását. Vagyis. a értelmezés a számlával rendelkező gépeknél nincs nyugtaladási kötelezettség, azaz a, a, a parkoló egy nyugtalan, ez valótlan.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 mármint a személyzet számára, és ez az ürítőszalag, ez, ez kötelezően ott kell, hogy legyen minden ürítés után, és ezt meg is őrzik, és, és biztos vagyok, hogy meg is van az összes ürítőszalag, amelyik számolta a bedobott ürítőszalagnak ezeknél a gépeknél. Egyébként még a NAV véleménye, amivel rendelkezünk egyébként az ÁFA-törvény értelmezésénél, még egy ilyen szakaszt is tartalmaz, hogy az automatáknál olyan beépített berendezés kell, hogy működjön,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 én még soha büdös életben nem kértem ilyen engedélyt,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 És erre vissza érdemes lesz visszatérni, hogy az infotörvény meg a, a büntetés eljárásokról szóló törvény mit enged meg egy lenemzárt nyomozás kapcsán, ugyanis az, amire a végén utalt, ez még a mi tudomásunk szerint nem egy jógerőre emelkedett megszüntető határozott, amiból gátlástanul idéztek, olyan gátlástanul, hogy az egyik részét idézték nevek és cselekmények megnevezése idézésével, másik részét meg egyszerűen... Uh, tudom, Jó, ez a megszüntető elvagattam. határozat egyébként az önkormányzatnak meg van, megvan? Van. Én van előttem, itt, itt, tudom, itt tudom olvasni, hogyha szükséges, de én nem merem ezt megtenni, mert három törvényt sértenék meg, hogyha én ebből... Ez első fokú? Ez egy uh, BNFK, korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztály. lehet -e ellene Megszüntetem, itt az van, tájékoztatom, hogy kártenet törösségén most a végén megszünteti, ja igen, jogi felben érvényesíthet, hát, hát, nem talán most így hirtelen lehet, hogy lehet, nem lényegtelen. Azt kérdezném lehet, Öntől, hogy ezek szerint ehhez az index és a 444.hu pontosan úgy... Lehet tenni. Pont, akkor panaszt lehet, lehet tenni? tenni. Oké, okay. azt kérdezem, hogy ez a... De most az... tudtunk el a lényeghez, Igen. hogy viszont pont azt a részt nem idézik belőle, ami miatt én a feljelentést tettem, hiszen ezzel lehetett azt a látszatot kell tenni, hogy Ferenc Ezen én értem, De, is de is mitán az egészet nem olvassa fel, gondolom, ezt a részt sem fogja felolvasni. Nem fogom felolvasni, csak elmondanám, hogy Vajon minek a függvénye az, az hogy ezzel megismerkedhet a majd egyszer a, a publikum? Lehet, hogy egyébként akik ezt ismertették egy részét, azok már rendelkeztek az ügyészségű döntésről, hogy a panaszter utasították, mert érkezett egy panasz. Ez ellen, és hogyha elutasította az ügyészség a panaszt, akkor onnantól kezdve jogerőre emelkedett, de akkor se lehet uh, nyakon nélkül idézni ebből, hiszen személyiségi jogok okay, ez, vannak, a, ez, ez, ez a, a dolog ez tartalmazza azt, hogy a Ferpark vezetője hogyan adott utasítást valakinek, hogy ezt a bizonyos rendszert belülről bővítse? A tartalmazza ezt is,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 került bele ugyanebbe az adatbázisba, hogy azt a látszatot kertsék, mint hogyha én adtam volna Igen, ez engedik. is emlékeztet arra beszélgetésre, amikor ezt folytatjuk, de az kiderül ebből. Meg, a... meg, hogy FG, aki ezt csinálta, az már két hónapja nem. Igen, ez lett az volna az a, a kérdés. Matatja. Most már csak az a kérdés, hogy az az egyébként jövőbeni dolog feltételes módú, miközben multidőben tényként kezeli a pontot és az index is,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 ennyit olvashatok a nyilatkozatából. Az elmúlt hol, aki tudja, családom 10 szállom több mint száz éve kötődik Ferencvároshoz, külön öröm volt számomra az ringatlan fejlesztési cégben részt venni. Az elmúlt hónapokban olyan lehetőséggel kerestek meg, amely új szakmai kihívást jelent számomra, röviden részt vedezett eredmények ellen sem tudtam visszautasítani. Tehát ő lehet a tudásgatósági tagságáról, december né nem mondott, igazgatósági tagságáról, már be is töltötte. Tehát a, ezt nehezen lehet helyét. összehozni a filmel? Hát én nehezen tudnám összehozni, és a munka is. Jó, ugyanakkor menetközben Baranyi Krisztán elküldött hozzám egy feljelentést, amit ezügyben 2018. február 9-én tett. <gül> nem így mert... Itt van előttem.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 említett képviselő, azt hogy ról sem, meg bármilyen... Én ezt képvisel, értem, Ö, arról lehet, hogy egy másik papír, szóval fogalmam nincs, itt csak itt van előttem, tehát nem mondhatom azt, hogy nem szerepel benne, ráadásul hivatkozási alapként a mi akkori beszélgetés van megemlítve a civil rádióban. Magyarul akkor azt kategorikusan Cáfajé Martos Dániel abba a történetbe bukott volna bele, amit egyébként a 444.hu az elmúlt napokban tett közé.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 Értem a kérdést. Én, én magamat nem értem, Azt lehet, hogy ön ért engem, én nem értem magamat. Hát mert ez következik az eddigiekből, hogy ezt fogja kérdezni. Vagy legalábbis, hogy megyük, akkor már a hakej működését. Teljesen jogos a kérdés, hiszen a jellegi parkolást végző cég felmondta a szerződést lassan már egy éve, de mivel nem találunk, nem találtunk a legutott képközöszerzésnél új szereplőt, ezért ő a szerződés értelmében kénytelen folytatni idén december 31-ig, amiből következik, hogy december 31-ig új, vagy régi új működtetőt kell találni, viszont ennek a közbeszerzésnek a kiírásával megvárjuk azt, amit már a Varga Mi Egypénző is bejelentett januárban egy sajtótájékoztatón, és a műsor elején hallhattunk erről a áltatörvény ide vonatkozó részéről, amit valószínűleg meg fognak szinte biztos változtatni, hogy ezeknek a parkolóráknak is nyugtaldási kötelezettsége lesz, és a belügyminisztériumnak is vannak ilyen szándékú előkészítései, törvényelőkészítő munkája, és azt a kettőt nyilván összehangolja a két minisztérium, és ebből, mikor törvény lesz, és azt még a tavaszi időszakban, amikor az országgyűlés, a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 Tipikusan olyan dologról volt szó, amely a közszolgálatnak lenne a dolga, és a közszolgálattól elvárható módon kellett volna megtenni, és nem úgy, mint a Kejfej a 4.44 nak és az Indexnek, amely együtt sem tudott szakmai alaposságban tízeskálán tízest alakítani. Tehát nem mondhatják magamat, sem vettem ebből ki a körből. Néhány percig maradok, 9 óra nél nem tovább.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 az élet szépségéről, vagy kevésbé szépségéről, azt nyugodtan megoszthatják velem. 0614890999 és 063677 egy Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy hétfőn nem lesz élő lebonyolításuk Kejfel Jancsi, este viszont fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem, ez tehát 25-e. Vagy most abba hagyom, mert 9 óra 12 perc van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 Az a baj szerintem, hogy mindig egy kisugrás van, és. és Nincsen kisugrás, ez ugyanaz a vonal. Hát, Ebben nincs romlás és nincs javulás. Mind... Ebben mindig az mindig van benne, a... hogy amíg az én kenyeremet eszed, már pedig megtanultam azt, hogy ilyen mondatot nem mondtunk. Ott van a, szá ott van a nyelvünk hegyén, de bent tartjuk. Jó, köszönöm hát nem tudok többet. Hát, egy cipőben járunk, ha ez megnyugtatja. Annyira nem, de nem tudunk mit csinálni pillanatnyilag. Mennyiben járunk két különböző cipőben? K ne, nem, egy, egy, egy cipőben járunk, azt mondtam. És mondom, ebben a Fidesz is Igen? benne van ebben a cipőben. Igen, Tehát a Fidesz Igen. nem. Attól, mert látszólag ő, ő, ő, ő jobban jár, egyszerre húzza vele a rövidebbet. Néhány felelőtlen, cinikus ember, aki ezt az egészet mozgatja... Akik egyébként a világtörténelemben mindig jelen voltak a politikában, és mindig megtették ezt. A politika erről szól, én ezzel foglalkozom, és már évtizedeken át egyre jobban ismerem, és sem lesz az én világom. Negyed tíz van. Ó, hogy te bárki bármivel előállni, figyelek, ha van mire. De zse zseniális szöveg volt ez az iratokat akar látni. nulla és egy Figyelek, egy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 Miközben nem egy hallgató arra vadászik, hogy mikor tudna megmutatni. Senki? Itt maradok pártán, pártában, vagy itt kell mondani? Magányosan, a vártán. 190. fő nagyon messziről jött ember, többször nem mondom el. Saß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 2009 18 12 szönben tudnak maradni kisbarátaim. Laci te jössz. A civil rádiót hallják a hét minden napján 24 órában.